Välkomna till avsnitt 28 av Godlak herfan. Mitt namn är Hans Persson och vi min sida har jag Kristoffer, Anelin tjena. Tena jag känner. Och som gäst idag har vi Guelmén, också känd som Tobias Jensen välkommen. Jag brukar inte att om att han är mer känd som sitt nickname än sig själv. <laughs> ja, kanske. Ja, att det kanske är mer känd som Guelmén än Tobias Jensen. Ja, jag vet inte. Hur som av er? Tack för att jag får vara med! Ja, kul att du vill, ville komma hit till oss i, i den här internetrymd som vi Jo, men det, ser. det, det, det är ju lite det här rygg, ryggdunkandet inom liksom så här, liksom, så att liksom det, det som man gör. Ja, jo, absolut. Oh! Eh, det hittar man annars som oftast i spelklassiker i musik. Mm, det är det bra som jag kör tillsammans med Andreas Karlsson, när jag är känd som Hiro. Yes. som har varit med tidigare i programmet vad vet. Ja, exakt. Mm. Eh, hur, länge ni, eller hur länge har du hållit på med det? Eh, oj, när var det jag släppte första avsnittet? Vi är ju uppe i vad fan är det för avsnitt vi är uppe i nu? 280 avsnitt har vi gjort nu, tror jag. Eh, och jag start... Fem år. Ja, jag tror jag mer än så. Alltså, jag tror vi har gjort... Jag tror första avsnittet släppte jag nog 2008. Eller 2009, tror jag. Hmm. Men då kanske det inte mm. var veckovis i början, eller? Ja, det var det också. Eller mer sagt, först så började det med att jag gjorde en, en podcast som heter Bara spelklassiker. Som var lite retro retrospel. Eller som handlar om retrospel. Och den körde jag däremot en gång i månaden. Sen så tänkte jag att jag ville ha något sidoprojekt och startade spelklassmusik. Och det var mycket roligare. Så att... <laughs> Den, och den, den var enklare att göra så där släppte jag, kunde jag släppa liksom en i veckan Så jag la ner det här på vanliga spekklassiker, tio avsnitt och så fortsätter jag spekklassisk Och jag började väl ungefär Jag tror i början så körde jag nog Varje vecka eller varannan vecka Men sen har vi haft liksom sommaruppehåll och vi har tagit mindre uppehåll och såna grejer också så att det, det har inte varit liksom 52 veckor i, i, om året liksom som jag har kört utan ja, just det. det kanske har blivit 30 avsnitt eller 35 avsnitt i, per år och liknande Ja men det är inte inte fiskande heller det är, Nej det, det, det, är, det, är, det är ganska mycket jobb med att göra den Även om du har kommit in i ganska bra sving liksom, med, med hur vi lägger upp programmet Och, och hur vi redan låter och sådana saker liksom, så att, Och redigeringen tar ju inte lika lång tid längre liksom, Så att det, det går ganska smått ändå att göra avsnitten mm. Minns du vad första avsnittet handlar om? Eller vad det var, var det i, i det? Jag tror, jag tror att mitt första avsnitt av spelklassmusik var, jag kommer inte ihåg om antingen var det fightingspel eller så var det eh, bilspel som jag hade som tema det, eh, eller racingspel musik ifrån. Jag tror det var fightingspel men jag är inte helt hundra. Du kommer, jag till, tror det var. Du kommer inte få specifika spel vilka det var riktigt. Eh, Beroende på temat i så fall. Om det var temas fighting så var det en hel del Street Fighter det tror jag det var. Om det var Geil och, och lite så. Mm, klassiska. Eh, och vad det heter en bil. Eh, om det var racingspel så var det bland annat Lotus och så var det Supercars. Eh, Outrun. Lite åt det hållet tror jag antagligen det antagligen inte var. Mm. Men är du en fighting kille? Spelar du mycket fightingspel idag? Nej, det kan jag inte vara så att jag gör. Jag har aldrig varit jätteförtjust i Fighting -lid i sig faktiskt, eller talat. Musiken jag jag att men inte Fightingspel i sig. Alltså, det är klart att jag har kört Street Fighter 2, körde jag väl ganska mycket på den tiden när det blev sig liksom, men, men annars har jag inte kört så mycket. Jag försökte med på Street Fighter 4 och så var jag med Andreas och gänget när de körde igång och fick togspö och så tröttnade jag på mig. <laughs> uh, så det är ungefär sådant jag har kommit lite när det gäller fighting-spel Så att, nej, jag är inte någon fighting <laughs> right. Men det, det tycker jag är lite jobbigt med fightingspel spel också att Om man var, en, om man var en, en, en grupp polare eller någonting som spelade Så hamnade man lite efter, Det var det jättetråkigt Man mm. var ju nästan tvungen hela tiden ligga ligga liksom på, en, på en jämn nivå Annars så var det alltid någon som tappade, tappade suget För att någon var alldeles för bra eller någon var lite för dålig Mm. Är nu är det lite lättare med online-spel. Så online play-mode och grejen. Men ja, då kan man inte spela med polarna ändå. Men just så där, man matchmakas det är ganska soft mm, Det är det. Problemet är ju liksom när, man, säger, när man spelar mot poolar online, där mot fortfarande. Även om de är fortfarande mycket bättre än den själv så, så får man ju så mycket stryk, för det är matchmaker matchmakers mm. man ju inte liksom. Absolut. Ja, jag har minnen av att när jag var liten spelade mycket Mortal Kombat med en poler till mig, Dennis heter han och, i, och det är Mortal Kombat 1 då och då var det så här, var, var, det, var det var fjärde fight eller något sånt där eller om det var ännu mer så fick man en så här bonus stage där man skulle ägga knapparna så mycket som möjligt, typ tänk track and field ägning för att så slå sönder... Ja, jag tror det var en planka i första steget och lyckades man med det så var det tre plankor i nästa steg och så var det en sten. Och ja, det blev bara värre och värre och ja, kraven att slå sönder den här eh, grejen var tuffare och tuffare såklart. Men jag minns att vi nötte på Mortal Kombat enbart för att spela de där bonusspelen för att se hur långt vi kunde ta oss i att fråga sönder Ja, bonusspelen Det var någon diamant i slutet som var typ Omöjligt nästan Men kunde du inte lika bra kört Typ track and field Om du var ute till den formen av, av plåger <laughs> ja, så här i efterhand borde man ju kunna göra det Men, men vi ville göra just de där Bonusspelen, minns jag Så så vi spelade fyra matcher och sen så fick vi, ja, mot varandra. Sen så var det bonus, eh, bonusspelet för att se vem som tog sig, tog sig längst. Jag kommer att gå till International Karate eller IK Plus. Det var jag ganska bra på ändå. Det är de få fighting som jag har varit hyfsad på ändå. Till Commodore 64 Ja, eller i mitt fall bara Amiga som jag körde på. Ja, just det. Ja, <laughs> hopsparkar och, och Vad mer kan man göra Duck-sparkar väl... Ja, så kan man göra bakåt Walter och grejer och, sånt där. Sen, och där var man ju alltid I alla fall i IK Plus eh, fanns ju två versioner Av den där internationella karate Och sen international karate plus Och i plus-versionen så kunde man vara tre spelare Dessutom eh, Jag vet inte om man kunde ha tre spelare, mänskliga spelare Men det var tre karaktärer på samma gången liksom i matchen om man så, i alla fall. Mm. En vit, en röd och en Låt kanske. Ja, det låter bekant. Som sagt, jag har spelat C64-versionen. Jag har svårt att se hur man kan vara tre mänskliga, ja, om inte någon kunde använda bordet då. då kan mm. Det jag skulle vara det jag med i mm. Men mm. bilspel då? Är det något mer i din liga? Ja, nu har det inte blivit mycket bildspel sista tiden, men eh, annars har jag varit ganska förtjust i bildspel, men jag är lite mera för eh, arkadvarianten än, än eh, vad ska man säga, de här eh, simulations. simulations Ja, precis. Eh, till exempel, jag, jag älskade verkligen Burnout Paradise. Mm. Det var ju fantastiskt roligt, även de gamla Burnout-spelarna, just Burnout Paradise, var jag äckligt förtjust i. Och kunde nöta något fruktansvärt verkligen. Ja. Men sen är jag liksom inte hittat Någon riktigt sån pärla efter det Känner jag Okej, okay. jag är inne på samma spår Jag kan också tycka om Väldigt mycket om bilspel Men då är det just arkad Spelen som fångar mig Jag kan spela lite Grand Turismo också Men mm. då tycker Jag tycker det bara är roligt så här Att levella upp Bilarna, eller vad ska man säga Man kan ju uppgradera bilarna och sådär Så att man ändå vinner hur stort som helst Även om man kör, kör in i väggen En kurva mm. <laughs> Men jag tycker det blir liksom Mitt, mitt sätt av arkadigt Eller vad ska man säga Just det, liksom, att jag, jag gillar det här liksom, lite mer Ordertop Ibland så eh, kommer jag ihåg Är det väl, åh oh, vad heter den här den nu då? med Motorstorm heter väl Ja, eh, där man flyger mellan Hustak och grejer Ja, precis. Det, alltså jag vill ha lite mer over the top racing, liksom. Mm. Har du spelat eh, Split Second? Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Det är ju väldigt eh, arkadiskt. Du, du kör Race och sen så laddar du upp en, en mätare eh, när du så här, driftar genom kurvor och, och så. Mm. Men, men om den här mätaren kan du aktivera Olika events på, på banan. Du, du har liksom inte vapen eller något sånt där, utan men du kan aktivera events-typ. När du far förbi en, en, en damm så kan du få dammen att spränga så att banan blir helt, helt annars för nästa så där och sådär också. Och råkar det vara bilar vid dammen då. Ja, de, de kvaddar ju och åker ur liksom, och får. Ja, de respawnar ju bakom, bakom dig, men de tappar ju mycket tid. Så. Det, blir lite, det blir ju lite annorlunda tänk än förut med alla liksom, de spelen där man har lagt in massa vapen som är eh, efter modellen liksom Mario Kart nu. Ja, exakt. Mm. Nej, alltså det var verkligen Jag tyckte det var ett skönt arkadigt spel. Eh, in, inte i klass med Burnout Paradise, för det tycker jag också är i sin egen liga. Liksom. Det var verkligen mm. jättekul. Mm. Eh, men jag tyckte ändå just där Split Second eh, var ett Skönt, skönt lyder. Jag vet, jag tror det bara släpptes till, eller bara, jag hade bara spelat det på Playstation 3. Eh, sen vet jag inte om det faktiskt släpptes till, till andra eh, plattformar någon, nu. Någon som googlar det snabbt nu, eller? Ja, det är det. Ja. ja, okej, det finns Windows, Playstation 3, Xbox 360 och mm, massa andra. Så okej, det har släppts på lite andra ställen också. Mm. Mm. Så det kan jag rekommendera Ifall, ifall man ja, Saknar något Lite mer arkadigt ja, Men som du sa Det är inte, inte Mario Kart Vapen arkadigt Det är mer det är, det är race, du kör runt i varv Men, men du Saboterar banan Medan ja, Jag får in nu Helt klart, något uttryckligt men annars några Need for Speed-spel är ju också väldigt... Mm, jag har, test, jag har testat några av dem, men jag har testat Need for Speed eh, och heter det, Hot Pursuit. Uh -huh, uh, most of tror jag det är, det jag har testat. Jag vet vilken av en av de här senare som släpptes för inte så länge sedan till PS3 och 3.16. Uh, Ja, jag kan inte ihåg vilket av dem, men jag inte jag, jag fångades aldrig riktigt av den känslan i det här spelet. Liksom. Jag, jag försöker få kunna hitta den här Bernard Paradise-känslan, och jag får inte riktigt till den på vis. Nej, jag testade faktiskt lite snabbt ett spel på PS4 nu som heter Tabletop Racing World Tour, som påminner väldigt mycket om lite så här... Micromachines mm, kör, körde på men, man körde på men ja, vad heter det? frukostbordet typ och sådär mm. och, och, och så är det med, med Mario Kart uppgradering, alltså att du hittar en bubbla på vägen som ger en missil eller något sådant tror jag körde, för jag, tror jag körde det på Steam ja, det är mycket ja, det finns säkert där också jag måste eh, men, men jag hade kompisar här så vi höll bara på att latt igenom massa olika spel jag hade. Så jag körde väl ett, ett varv typ. Så jag har inte gett någon ordentlig get-go. Så jag kan inte säga något, något mer om spelet. Men, eh, men det var ett... jättekopia av micro machines Ja. nu är verkligen så här. Ja, förutom att det är då. Ett... Ja, 3D. Du, du ser inte bilen uppifrån. Eh, man, ser den, man ser den bakifrån stället, ja. Ja, precis. Ja, klassisk. Eh, I dagen. Klassiskt racing. Där. Måste vara det som jag har kört där, tror Jag tror. Sen fanns det väl ett som ett... Eh, vänta. Alltså, jag spelar väldigt mycket Wipeout. Det är typ racing för mig. Eh, ja, verkligen. Ja. jag var där, aldrig Jag var aldrig jättestor mycket. förtjust. Eller jätteförtjust i Wipeout, ärligt talat. Jag fastnade aldrig riktigt för den formen. Ja, den var ju jättestor där när den kom till, jag tror det var Playstation nästan som tog den. Nu får jag säkert stryk för det här, för det har släppts till Saturnen också. Men jag vet inte hur många som spelade det till Sega Saturn. Men, nej, eh, mycket Playstation där. Jäklar, vad kul. Men jag tänkte också på den när ni pratade om, om det där. Varför har vi inte fått en wipeout, ett nytt wipeout till, till PS4 eller något? Ja. Men det har ja, men... Stations. Vi ska är... se. Eh, jo, men Wipeout släpptes väl inte så länge sedan och då var det väl, då släppte jag väl någon... Jag minns att jag, jag köpte Wipeout HD till... Det var bland de första Playstation 3-spelen jag köpte. Ja, precis. Ja, men det var tre. Och det, är ju, det måste ju vara liksom nästan, inte riktigt 10 år sedan, men typ. Wipeout HD släpptes 08. Sen så släppte de ju vita version också. Eh, 2012 släppte de en... Just jag vill det. ha en 4K-version till, <laughs> till nu. Det var, det, jag minns, det var så fina effekter. Alltså det, det är så jäkla härligt. Färgstarkt och snabbt och kvickt. Det hade passat bra med högre uppdateringsfrekvens och grejer nu. Då. När vi kanske får lite mer fläskigare maskiner. Det är ju omöjligt att det kommer ett nytt wipeout. Alltså. Ja, då hade jag köpt en sån här Playstation 4.5. Ja, kanske det är det som kräver det. <laughs> det är för att jag ska gå, gå den vägen. Ett, wipeout. ett, ett nytt wipeout. Nu Son Sony Liverpool had been working on a wipeout game for the upcoming PlayStation 4 console when the studio was closed. Så där, ja. Om 22 augusti 2012. Oh. Oh. But, uh, just nu är nah, det ingenting på men. Det kommer ett Kickstarter om några år. <laughs> det Ja, precis. Åh, på tala om Kickstarter. Jag läste ju nyss om... <laughs> Känner du till Wisdom Tree? Är det någonting som låter bekant? Borde de ah. uh, det? De gjorde, släppte en massa olicensierade spel till Nintendo 8-biten. Uh, Bible mm. Adventures och... Uh, ja, då, då, just det! Mm. Såna. Och de, de, wisdom Tree har nu startat upp en Kickstarter där de ska släppa om alla, alla spel på nytt i någon sån här minikonsol, plugga direkt in i TV-historia. Och jag bara, ja, jag bara skrattade lite Det kommer sälja bra Jag bara skratta lite för mig själv ha, ha, ha, Så dåliga spel ja. Vem vill kasta pengar på det här Men tydligen är det, de, Jag tror de inte har gått i mål Men, men de har fått in lite pengar i alla fall eh, när, jag, när jag läste om dem ja, Men det är ju ren nostalgi antagligen Som den går på Ja, jo. Men det är ju samma sak som nu När de Nintendo gick ut med att de skulle släppa Den här äh, lilla Nintendo Faggen play-saken nu Ja, den har ju fått stor hype som helst nu. 30 Nintendo-spel i... Var det väl? i ja. in i TVN? Alltså, det, det är inga dåliga titlar de har tagit med, visserligen. Men jag, jag kände att jag blev inte dugg hypad <laughs> men det, jag, jag misstänker ju att det kanske inte är oss gamers som de riktigt är, är målgruppen för den här. För Nej, jag nötfärdigt alla de där spelen. Sen har jag ju... Det är inte en dotterbit själv hemma redan, så jag behöver så lite mm. den där. Vad den skulle kosta? 800 kronor? tycker jag någon skrev ja, det, det snackades om 799, vet jag. Ja, exakt. Och skulle dosan kosta en hundring direkt? För den ingick väl inte? Eller om det var en dosa som ingick? Jag vet att... Skulle se... Spel och sånt har lagt upp den för 800 spänn just nu i alla fall. Ja. Uh, och den skulle väl kosta, vad var det, 60 dollar eller så där, 60 euro tror jag. Några räknade väl på att den skulle gå ut som och, vanlig pris. Vad är det den har för namn egentligen? Ett Nintendo Classic Mini Nintendo Entertainment System. Jaha. <laughs> en på namn heter det. Sådär, ja. Enkelt och bra. Men det är bra titlar här, absolut. Uh, har man inte själv en gammal konsol eller möjlighet att göra det via pc via emulatorer eller någonting, så jag förstår ju de som är sugna. Ja, det var ju de Zelda 1 och 2, som... Final Fantasy 1 var väl också med, mm, Ice Climber, precis. alla tre Super Mario Bros, uh, Metroid, uh, Kri Kri Krikarus, Excitebike, Castlevania 1 och 2, Overbubble, alltså, mm. den, den, de är ändå lockat ganska bra av det som har Sålts, så att säga Ja, vad tyckte du de, om Alltså det kan ju inte vara något problem Att trycka in 300 spel till I den där enheten, vad tyckte ni att de har begränsat det till 30? Jag tror, mycket handlar väl också om att Det här var väl det som man de snabbt kunde få Rättigheterna till Mycket är deras egna spel Sen är det ju liksom tredje part också Visseligen så äger de ju fortfarande rättigheter Antagligen till, till många av de här spelen Men uh... Jag tror det kan vara lite det som påverkar. Ja, samtidigt så tycker så, jag att, ja. det, äh, att det kan vara bra att det bara är 30 spel. Man kanske blir, det blir för mycket om det blir mer. Ja, men hade ni aldrig de där en kassett 100 spel grejerna till diverse konsoler? Det fanns ju piratade kassetter med 100 mm. spel igen. Det, det var som att man tappar bort sig. Ja, men det gjorde man. Sen... Sen... Så det kan nog vara en tanke där också. Sen är det väl det här, många av de här spelen är väl sådana som nu har liksom släppt så många gånger liksom i Virtual konsol liksom så att mm. de var svårt att sälja på nytt igen liksom. Så då tänker de att vi bandlar alla de här 30 spelen och så väntar vi med alla andra roliga spel och lägger ut dem på 20 konsolen sen när vi får chansen, eller, eller deras NX eller vad maskiner vad det nu kommer bli liksom. mm. Just det, jag Vad tänkte du säga? NX. NX. Mm. <laughs> Nej, jag hade helt glömt på det. här är ju NX. <laughs> det här, ja, exakt. Det, var, ja. Jag det. <laughs> det här är det vi alla har väntat på. Ja. NX re Revealed. De har ju ändå dragit ner priset lite, kan man ju tänka sig. Alltså, om det var en NX. Den hade ju säkert kostat 4000 så de var ju ganska snälla då. Och... Ja, nej. Doserna kommer ju funka på alla andra konsoler de har mm. som lever nu. Det är nice, så om man kör mycket Virtual Console till exempel så kan man ju, får man ju tillbaka, kan man bara köpa löst dosan om det är så. Ja, jag tyckte att, att uttaget påminner mm. om, om den på, ja men, Wii, Wii U. Ja men exakt. Så det är schysst. Om man nu inte är intresserad av 30-packet så kan man ändå få en äh, autentisk dosa. Så det, det är trött. Där också, nu när jag, kollar på, när jag är inne på spel och sånt och kollar här så står det att det ingår en USB-elkabel. Adapter för väguttag ingår i. Så har så fortfarande skaffat liksom en adapter för den här USB-elkabeln. Ja, eller plugga in den i datorn eller något. Jag vet inte. Ja, Men det, det kan man är inte göra. det någon sån här EU-grej. De, det kanske inte varit av. Jag vet de chaffs om att de skulle sluta skicka med den sista delen, alltså... Elknapp, eladaptern. Jaha, eh. oh, Alltså jag vet inte om det har varit klart. Jag har bara hört att mobiltillverkarna skulle sluta skicka med dem för att vi slänger. I idag så köper vi en ny mobil varannat år. Och det blir mm. så mycket elskräp. Så att de ville pusha för att vi skulle sluta, alltså, eller tillverkarna skulle sluta skicka med den sista liksom grejen. För vi har hundra stycken hemma. Sen vet jag inte om det är så eller att de bara är snålade. det. Kan lika bra. Jag vet att EU har pushat på det, men jag vet inte vad det har varit av det. Ja, det blir, skulle det vara lättare i så fall om de slutade göra en, en jäkla massa olika sladdar också. Så där. Absolut. Det kan jag hålla med om. Trådlös elöverföring. Eller... Där har vi ja, framtiden. det funkar inte mm. tandborstar. Varför funkar det inte? Femokonsol, äh, <laughs> liksom. Ja, nej, men det kommer väl. Mm. Men, men det, det är lovande, absolut. Kul för mm. de som är intresserade. Jag tror jag i ett smakt med ögonblick faktiskt har förbokat den, men jag har nog funderat på om att avboka den. Jag är alltså, den, den är ju söt, den! Ja, den är ju, oh, ja, kolla, jag har den som förbokning. Ja, mm. ja, men vi får se. Det är ju ett tag kvar. Men vad spelar du annars just nu då, Tobias? Just nu så är jag på, tror jag, slutsporten på h 23 okay. eh, Jag har varit ner sjukt mycket tid på det här spelet nu alltså. Eh, det är ju så förbannat stort. Men det, det roliga är liksom att jag, jag spelade aldrig Witcher 1, jag prövade Witcher 2, jag köpte det till 360 och tog i början jättemycket hela tiden så jag blev jättelack på spelet till och nere. Sen tänkte jag aldrig på att skaffa Witcher 3 för jag tänkte att jag gillade 2 överhuvudtaget. Sen fick det ju så väldigt bra kritik och så hittade jag det hyfsat billigt sen, efter ett, ja, nu i våras på, om ja, det var egentligen mediemarken eller mediemarknaden och liknande. Uh, och så drog jag igång det och blev totalt hukt verkligen. Uh, jag tycker de, de gör det så jävla bra med alla siduppdragen. Liksom, varenda jäkla uppdrag känns så genomarbetat och intressant liksom, story. Uh, för om man jämför med många andra så här, sandlådespel. Så ett skräckexempel är Watchdog, till exempel, som har astråkiga siduppdrag. Och även huvuduppdraget är skittråkigt också, visserligen. Så jag tycker här har så fruktansvärt väl. Så jag har faktiskt inte spelat något Witcher-spel, så jag har... Jag, jag blev så långt gick nu så att när, på Steam-rean så revade de ut Witcher 1 och 2. Så det köpte jag faktiskt till mig och tänkte att någon gång i framtiden kommer spela spelare. Frånligtvis. Alla <laughs> andra 500 spelare har legat på Steam. Ja, jag känner igen det där. <laughs> jag brukar Nej, men Nej, men så det, det, det, jag gillar det verkligen jättemycket och, och jag har gjort nästan alla siduppdraget som har gått att göra eh, Så att när jag är klar med, med, med spelet eller med huvuduppdraget och hur storyn alltihopa Så tänkte jag även skaffa sen de två expansionerna, Hearts Heart of Stone och Blood and Wine och köra igenom dem också tänker. Eh, De är väl rätt nysläppt, eller en av dem är väl rätt ny? Eller? Ja. Eh, Blood tror, and Wine va? Blood and Wine, har, den, har, väl, om det ja. är nytt. Jag tror att det är så jag tror släpptes i maj någon gång det, lite det så lite att... det är Ja, precis. Jag hade inte tänkt att det här skulle bli mitt sommarspel, men det blev så. <laughs> ja. Men du är jag inte hade... ledsen över det, så att säga? Nej, det har jag inte. Jag hade ju tänkt att jag skulle försöka spela lite fler spel. Men det, det verkar inte bli, liksom. Ja, det, det är så där när man jobbar på Sea of the också. Det, det, ja. Mm. ja, de är ju kända för att vara fantastiska. Men just med att göra... Ja, som du säger, Watchdog var ju bedrävligt, men Witcher är ju faktiskt, ja, men det är nästan ja, det folk borde titta på när de gör sidouppdrag. Mm. De betyder faktiskt någonting. Jag tycker även att, att äh, Rockstar är hyfsade på att göra det också. Jag tyckte faktiskt att GTA 5 och även, och sen Red Dead Redemption och Pully, har ju riktigt bra äh, sidoppdrag också. Mm. Äh, just samrådespel är någonting som jag gillar väldigt mycket, men de tar så jävla mycket tid tyvärr. <laughs> Jo, ja, det är sant. Du nämnde att du har köpt Witcher 1 och 2 nu när du har spelat så mycket Witcher 3. Jag har förut i alla fall varit raka motsatsen. när jag så här, Om jag skulle känna på att shit, jag vill spela Witcher 3. Men jag har ju inte spelat ett av de tvåan, så då börjar jag med ettan. Och sen så blir det att jag aldrig kommer till varken tvåan eller trean. <laughs> Det blir så de har man spelat ettan och så bara, osj, de är ju som lite mätt på, på den serien. så Jag tar något annat spel i, emellan och så, sen så blir det att de ligger där i katalogen i, med 500 spel. Vanligtvis är jag sådär också. så att och Känner jag mig rätt så kommer jag ju inte starta upp Witcher 1 och 2 på evigheter om ens någonsin. Liksom. Men just det här, när det kommer till Stimrigan så, så är det väldigt lätt att bara köpa på sig en massa skit och sen så, så ligger det liksom här. Ja, nej, så nu, nu för tiden har jag, lära, lära, har jag försökt lära mig själv att vill jag verkligen spela Witcher 3 som i det här exemplet, då, så då gör jag det direkt, så, så får jag väl ta tag i de andra gamla, äldre spelen sen, om, om, om jag skulle känna för det. Mm. Ja, men det är lite så. Jag till exempel jag hoppade över GTA 3 och hela követ. Nu är de lite mer fristående visserligen, GTA-spelen, än vad, vad Witcher-serien är till exempel. Mm. Men när det gäller GTA till exempel Så har jag bara kört igenom GTA 5 Jag har ju inte klarat någon av de andra spelen Jag har lirat fyran ganska mycket Så jag har testat vad i City lite grann med de här, Och de gamla spelen liksom, men Jag har aldrig kört igenom dem ja. GTA har jag Jättedåligt insatt i själv För där har det också varit så här För där har jag samma tankar igen Jag borde spela något GTA Men jag kanske borde börja med dem i alla fall trean, ettan och tvåan har ju nej, spelat. Nej, nej, nej. blir så alltså, ledsen. Jag... Det, är, det, är, det är både fult och... De åldrar så dåligt. Okej. Okay. Alltså, och, och tvåan är okej. Okay. Ja, de är okej, okay. men det är ju för att de är 2 det, det är lite... Ja, men liksom... Ja, men de är strykigt, växt, inte växtvuxit ja. ja. okay. Men jag tror okay. att det är svårt att gå in på GTA 3, eh, faktiskt. Okay. Ja, men det tror jag. Ja, men som sagt, jag ska ju lära om mig nu, så jag hoppar väl in ja. i femman direkt eller något Ja, det. Det, det är en fin produkt, alltså den är fin. Den är, mm. Och gillar man sandboxspel så är den ju liksom lättsam och härlig och mm. kan göra i princip vad du vill. Men story är inte för inga, för de är, du har ju till och med två val. Det var väl nytt med femman. Du får mm. välja två angreppssätt på varje mission i princip. Så att det blir en lite replayability där, där du vill faktiskt se hur sista... Sista ja, heisten då, hur, hur den kunde ha blivit på det andra sättet. Jag gillade sista heisten på det här spelet, det var Det var Puls. Mm -hmm. jag kommer det inte tillgå? Jo, ja, det var det där ja. nu är jag. Mm. Det var ja. tackor och grejer, tror jag. Just det, just det. Han misslyckades ha ett antal gånger för att Ja, det var ju svår, tycker jag i alla fall. Jag valde att köra den i någon sorts, in i den, någon sorts lastbil, väldigt sådär. Ja, det gjorde jag också. Häftigt, actionfyllt. Det var ju ja Det är ju vad GTA är bra på. jag menar, Det kostar flera miljarder att producera, men alltså storytellandet i det är ju ändå riktigt saftigt. Alltså jag har inte kört däremot online så mycket. Jag körde något uppdrag som hos mm. några polare, men jag har förstått att det är också väldigt välutvecklat och de verkar ju fortfarande... De försöker ju punga ut nya saker till online-läget ganska ofta nu också, som. Mm. Jo, jag såg det kom något bara här nyligen, gjorde de reklam för något. Jag har inte spelat, jag började spela nästan på en gång. Och då var det så serverproblem, eh, eh, laggade ja, och man var utkastad, sen, sen som tappade jag suget, hitta ett annat spel och så var det som aldrig något. Men som jag förstått också att det är väldigt populärt bland de som, som kör och som sagt det supportas fortfarande och det är nog mm. ett tag sedan det släpptes. Mm. Uh, så ja. Det skulle bli så att se när de väl ger sig på äh, GTA 6. Fast jag hoppas att de gör ett Red Dead Redemption 2 däremellan. Ja, men det måste de nästan göra. Det känns inte riktigt. Ja, det gör ju det. Och jag uh, är så jävla suring på det. Alltså, de, de, de valde väl inte. Det var väl så att de valde att inte visa trailern på E3 på grund av Orlando-incidenten, massaken, det där otrevliga. Eh, för det var väl för tätt på. Det hände väl två dagar emellan. Mm. De valde väl att inte visa den, så det kanske kommer på Game, Gamescom, är inte den snart? I Tyskland? Äh, eller har bra fråga. Men nej, den är... kommer. Ja, men jag kan ju hoppas att den kommer då, för ja, det, jag tror att det är svårt att ja, de måste ju. Det, måste, det läckte väl någon sorts av karta eller koncept eller något liknande mm. väl i tidigare vår också? Vet du, men, nej. Sen vet man ju inte hur mycket sanning det ligger bakom den i och för sig. Nej. Sen, det är sen, det är kul. sen tjatar jag var varenda år inför E3 att jag vill se ett Bully 2 också, men det kommer ju aldrig hända känna som. Nej, nej, alltså... Det, jag tror det är svårt alltså. Det var så länge sedan ettan släpptes, och jag vet inte om det var så populärt. Alltså, jag förstår... Det var ju. Nej, väldigt... jag, jag, jag tror inte det blev... Det blev väl ingen superhitt i visserligen, men sen har de ändå släppt ett antal gånger. Eh, jag menar, de gjorde ju ändå en... Viver, speciell vi version de gjorde ju också en verikode 3.60, så att den, den har ju ändå fått lite eh, återupplivelse. liksom, men, ja. De gjorde Manhunt också, va? Manhunt 1 och 2. Mm, gjorde de. Ja, just det. Det har gång, men det var länge sedan också. Men det var ju också väldigt sådär, men de gillade ju att göra jag vet inte, uppseendeväckande spel på något vis. Det var väl lite Rockstars-grej där ett tag. Men ja. att två tror jag har liggandes till Wii kan man ja, säga det? det? var väl de debatterat just till Wii-versionen för att man då skulle ja, Hugga med handen så att säga, det skulle, barnen skulle helt förstöras De skulle gå ut och hugga folk Just för att de gjorde det rent fysiskt jag tror, jag tror det var det som min fru hittade på sitt jobb, det var någon Person som hade glömt det på disken eller liknande mm. och, och så var hon undan det och det, liksom Vänta en vecka, men det kom aldrig, någon kommer aldrig att hämta det liksom, så att då to, tog jag mig hem sådana där bara i hyllan, liksom. Mm. Oh. <laughs> så här det. Du då Kriki, vad har du spelat på sistone? Eh, ja, jag såg ju fram emot Monster Hunter. Kom ju Generation i fredags. Eh, fick ju spelet också. Men eh, Pokémon Go kom ju samtidigt, <laughs> eller, ja, eller det hade ju kommit redan, eh, så att, eh, nej, jag har spelat Pokémon Go och lite mer Pokémon Go. Eh, och, så, nej, nej, ja. Jag har försökt få igång Pokémon Go, men det går precis där Igår var det första gången som jag verkligen kunde spela inom, inom situationstekten på sig. Mm. Eh, och då lyckades jag fånga i alla fall en 3-4 stycken sådana Pokémon, mm. men... Men jag förstår inte grejen, liksom så här. okej, okay, nu har jag fångat dem, den what? den what? Alltså, ja, absolut. Det beror väl på vad du har för någon sorts uh, endgame-tanke. Jag vill fånga allihopa. You catch them all, liksom. Uh, så so uh, men du kan ju battle gym. Uh, alltså, det, nu är det ju, ett, det känns som att spelet är ett väldigt tidigt stadie. Det mm. känns som att det kanske är nästan för tidigt egentligen. Inte nog bara servern måste ju vara, men just det här att eh, du kan inte trada Pokémons med varandra. Du kan inte bätla dina polare till exempel. Vilket hade varit säkert gjort en jätte dimension till spelet. Utan det du kan göra nu är att du kan, ja det finns gym, Pokémon-gym, precis som i Pokémon-spelen, eh, utsatta i, i världen eh, så att du kan eh, bätta eh, de andra där så att säga, andra po liirades eh, Pokémons där. Men inte då i realtid utan du bättre ju då någon sorts datastyrd, eller ja, AI-styrd version av hans Pokémon då. Eller hennes för den delen. Så att, ja, jag vet inte. Jag tycker det är, jag har ju någon sorts dysfunktionell kärlek till grinding. Så att för mig, det är, det är ganska soft att sitta ute i en park eller gå runt i en park och jaga Pokémons och hitta 700 stycken av någon, en enkel Zubat eller någonting som en äcklig fladdermus. Rätt som det är så hittar man någon, jag vet inte vem, slowbro eller något annat. Någon sån där udda, lite mer raritet. Men, men ja. Eh, ja. Vi pratade ju här innan vi startade lite grann också. Alltså jag tror att det här är en grej som kommer att vara populärt i två veckor eller liknande. Och sen så kommer liksom det sakta dö ut lite grann. Antalet, det kommer fortfarande finnas ned som spelare, men den första vågen, första vågen kommer att vara över liksom. Ja, det tror jag absolut. I och med att spelet är inte för alla. Alltså, det är ju jätte mainstream idag. Det är ju jättepopulärt. Man ser ju folk som jag aldrig hade trott skulle spela spelare. Mm. Det är helt vansinnigt mycket folk. Men absolut, det, det beror ju på... För jag tror att det attraherar en viss typ av spelare. Och det är just de som kan grinda. Och de som ser skärmen i att grinda. Mm. För det är ju det man gör i Pokémon i, i, om och mycket. Så att ja, jag tror absolut att de kommer nog att det kommer inte vara så här vansinnigt. Det kommer liksom inte. Sätter man upp en lörr på ändå ett pokestopp då, där man kan sätta upp lörr så attraherar ändå Pokémons. Gör man det idag på stan så kommer det 50 pers inom 10 minuter. Det, det, det är helt vansinnigt och den håller då i 30 minuter den här lören då. Och när den är slut och ingen annan är dit än, då försvinner 50 pers också i princip. Alltså det, det är helt sjukt kul att se just det här. Och det måste vara jättekonstigt för dem som inte är inne i själva grejen och ju förstått sig på det. För det kommer folk utanför ja, en butik eller någonting och står bara där. Eller sitter bara och liksom swipar på mobilen i 30 minuter. Och sen, sen, sen går bara Ja, det blir som jag vet inte. ja ja har det är spelat vis. där lite grann. sedan mm. nu i, i, ja, i lördags då det släpptes officiellt här i Sverige. Eh, och i lördags var det ju stora, <laughs> stora problem att den slog in. Men jag har lyckats Går runt lite grann och ja, jag har både blivit hälsat till att ha fått någon ja, liten kommentar medan man har gått runt och så har jag själv snackat med folk jag ja, förstått att de också spelar Pokémon Go som jag annars mm. aldrig hade typ hejat till eller någonting. Men det har, det har inte direkt varit någon djupa diskussion utan bara tjena, går det bra? Lycka till, typ. Ja. Men, det... ja, men det är ändå liksom. Man, man bonda eller man träffar, men det är socialt på sätt och vis samtidigt. Fast alla nu sitter där och swipar, men man, man träffar ju folk. Och hinner säga något åt dem innan de springer iväg. Mm, det har också råkat ut för det, eller råkat ut, att det har hänt. Absolut, absolut. Det är ju hela tiden nästan, eller till och från, att folk kommer och frågar hur det går. Ja, men sådana som jag aldrig hade pratat med annars... Jag tror inte jag hade pratat med liksom, Sådana som jag inte tror skulle ha spelat Ett spel överhuvudtaget heller Som är väldigt så här Ja ah, men det är jättekul och Jag har sett att många de barnfamiljer också Ut och jagar med sina, sina ja. barn mm. Ja visst Kul att se. Det verkar ju verkligen vara med liksom alla åldrar och alla liksom skikt av människor verkligen. Ja, jag funnits på stan idag helt ont. Och, i, i, I liksom bara så där skulle grinda. så träffade jag farsan som sitter där och spelar. <laughs> jag, vis, jag vet ju att han spelar i och med att jag introducerade honom eller ja, han ville ju själv eh, ville ha hjälp med att installera den när det inte gick att installera. Eh, eller ja, när man tog en mm. Men han satt där på torget och spelade så det var ju som komiskt så satt vi och lirade tillsammans med, ja det kom några till där sen så det var lite kul. Så verkligen alla åldrar. Sen så är det ju, man har ju de här lite äldre är ju lite som lite frågande men ändå bara positivt frågande. Jag har inte stött på något negativt varken från, ja ingen alls, inte ens de här riktigt gamla. Ja, någon har väl blivit lite fel för att man har råkat stå på cykelbanan eller något, men det, det får man ju ta man ska inte stå på cykelbanan. Det är bara för att folk är lite för tagna och för upptagna, liksom. det, det får man ta. Men annars har liksom folk varit ganska nyfikna, kommer fram och frågar vad man sysslar med och varför alla människor är här. Ja, så försöker man förklara det. Alltså, jag, jag tycker det är ganska skönt visserligen med Pokémon Go, för, för nu är jag jättesyn. Intresserad av det egentligen, jag kommer nog inte fortsätta med det heller Men däremot så letar jag geocacher, om ni vet vad det är mm. Ja, mm. absolut Ja Och där, det har ju blivit Tack vare Pokémon Go folk nu så är det mycket lättare att leta de här geocacherna För er som lyssnar och som inte vet det så är det alltså GPS-koordinater där man kan hitta liksom små lådor eller skattjakt kan man säga liksom i riktiga världen Uh, nu, nu så gör det ingenting att man är ute liksom så här, om jag ligger i en busk och letar efter det här jävla geocachet så är det ingen som bryr sig för att folk tro att jag letar efter det här jävla Så <laughs> uh, so, so på det viset är det bra att, att uh, nu får jag ett avläggning för att leta mer geocachar i mer urbana miljöer där folk kanske annars skulle sitta och stirra på en ganska med undriga ögon liksom. Ja. Just det. Uh. Så det känns sjukt. Yes. Just geocaching är det ju inte, inte enbart GPS-position ibland är det även att du ska svara, klura ut några frågor för att få reda på ja, dess GPS -plats. Ja, jo, absolut det, det kan ju vara flera olika steg och så liksom, mm. det kan det vara det kan ju också vara liksom att man ska göra någonting på den specifika positionen eller så också, liksom, att man ska bygga till webbkamera eller vad det kan vara liksom. mm. Yes jag är ute jag tänkte säga. Förutom Pokémon så har jag ju såklart även nött på vidare i Binding of Isaac. Ja, är, är du kvar här fortfarande? <laughs> jag, Jemene, släpptes ju ett DLC för ett tag sedan. Afterbirth heter det. Så jag är där och, och harvar. Jag minns inte vad jag hade gjort senast jag pratade om det. Men jag tror att jag hade gjort. Alla challenges i alla fall Och nu, nu har jag gjort Alla Allt i greedruns Jag har gjort Jag har eh, klarat av greed runs med alla karaktärer Jag har donerat 1000 coins I greed, the greed machine Så jag låste upp uh, Sista karaktären Keeper heter den Och så, sen så ja, körde jag en greed run Med den karaktären då, Så att, så att Greedrun är komplett. Så nu är, det, nu är det bara att klara ut alla, alla vanliga, alltså van, det vanliga spelet med alla, alla karaktärer. Men det, det är den roliga biten, så det, det ser jag fram emot. De som gjort bort det tråkiga. Ja, exakt. Jag började med det tråkigaste. Jag tycker att challenges är det absolut tråkigaste, så det började med. Så nu, sen du började var... äta salladen och äterna och nu har du liksom kommit in till steken. Ja, exakt. Eller du äter ju inte sallad. Jag, menar, du... ja, nej. jag har petat bort salladen, ätit och... ja. yes Så där är jag, och spelar på för fullt just nu, och men det har ju kommit spel som jag verkligen, verkligen vill, vill spela jag har köpt ju en, en Playstation TV så att jag kan spela vissa Playstation Vita-spel på, på min stream mm, och, och, och nyligen släpptes ju Adventures of Mana föregångaren till Secrets of Mana så det vill jag ju ta tag i och spela och nu idag så släpptes ju även I Am Setsuna, som jag vill spela. Så jag, nu, nu får jag lägga, lägga, antingen få ta, ta en paus i Isaac just nu och ta tag i de här spelen eller så får jag lägga på ett kol och <laughs> fixa det sista i Isaac. Hur svårt kan det vara? Är uh, uh, uh, Playstation TV är bra liksom? Så funkar det fint eller hur? Jag har ju som sagt inte hunnit testa den För jag hade tänkt testa det med just Med just äh, Adventures of Mana Så allt jag har hunnit göra hittills Är att koppla in det äh, Patcha upp det Alltså uppdatera, ja, koppla upp det på internet Och patcha upp det och se till så att Allting fungerar ja, jag har köpt, köpt spelet och laddat ner spelet också äh, Så att mm. allt det där funkar Men jag har, tyvärr kan jag inte säga mer än så Just nu äh, Men... Jag, jag, nu är jag jätteinsatt i just PlayStation TV för jag tycker den verkar. Jag är inte så mycket för vita och hela köret, i visserligen. Men krävs det att man har en vita också för att kunna köra den? Eller räcker det med liksom den lilla boxen bara? Det räcker med den lilla boxen. Men det är ju långt ifrån alla spel som stödjer, stödjer den. En, nu när jag kollade igenom alla, eller många av mina PlayStation-vita spel som jag har fått access till via det programmet PlayStation Plus. Mm. Då, eh, man betalar en slant om året, eller 5-600 om året. Så får man Sex eh, gratis spel i månaden: 2 Playstation 4, 2 plus 3 2 PlayStation, vita ish. Typ. Vi kan säga, enkelt sagt så är det så i alla fall. Eh, mm. Så jag gick igenom några av alla vita spelen jag har fått här då genom, genom åren jag har varit medlem med PlayStation Plus, och det var typ kanske. 20% som var kompatibelt med Playstation TV. Men det har väl att göra med liksom att de en del använder sig av rörelsesensorer och, och touchpad och sånt här, eller? Ja, jag antar att det är något sådant, men, men en DualShock har ju rörelsesensor i sig på sätt och vis. Och, och det finns kortkommandon att, att trycka in så att, så att ens Playstation 4 dosa i alla fall den har ju en touchpad på, på framsidan. Mm, okay. så Så den, det finns kommandon där man kan så trycka in så att den, den fungerar som... Eh, ja, antingen trycker man in en, en knapp så fungerar den som fram-touch fram och en annan knapp så fungerar den som bak-touch. Bak och trycker man in dem båda samtidigt då, då är det fram och bak eh, samtidigt den funkar så... Men blir, blir det inte väl liksom att man skaffar den här egentligen för att kunna köra ett gamla PS1-spel liknande? Nej, det kan man ju väl köpa och spela på, på PlayStation 3 redan nu. Det, är bara, det var ju så jag spelade, Sinful of the Night. Då var ja, det Nej, jag köpte det faktiskt ja, men för att spela vissa vita spel på, på tvn och då. Och då. Framförallt för, för att kunna spela det på min stream. För att jag är väldigt dålig på att spela eh, att ta fram vita annars så bara sitta nere i, i mitt hem och, och spela på Vitan utan Vitan är ju, eller handhållna överlag för mig är ju när jag är på resande fot eh, så jag har väldigt svårt att, att eh, engagera mig själv i att spela de, de spelen så jag hoppas att den här Playstation TV nu gör så att jag mm, tar tag i och spelar fler, fler Vita-spel nu när jag kan spela det på, på ja, TV så att säga. Det är min förhoppning. För det har du tid med. Ja, det har jag tid med. Eller, ja, jag tar med tid för det i alla fall. Jag vet inte. Det, blir, det är någonting som gör att, att jag inte tar fram handhållna hemma. Jag spelar väldigt lite handhållet också. Det blir när jag är på resande fot möjligtvis, men problemet då, jag har nu till exempel så kör jag Fire Emblem mm. och, och jag har inte kommit någon vart för liksom, ja, jag har varit ute och rest men, men det har blivit liksom någon timme här och timme där Och det känns som att jag kanske har spelat fem timmar som har lagt, lagt nere Så att det, det, det känns som att jag kommer aldrig någon vart i spelet liksom Nej, exakt. Det var som när jag började spela Gravity Rush på PlayStation Vita för typ två år sedan, jag vet inte, något sånt. Och sen sen nästa gång man plockar upp det, det kan jag ha tagit liksom åtta månader ett år. Och så var jaha, <laughs> vad var det jag höll på med? Hur styrde man i det här spelet? <laughs> Shit, hoppar man här och oj, äh, man blir helt, helt off när man... När det tar så länge mellan spelomgångarna. Och det fattar jag, inte. jag fattar inte det hur Hiro lyckas hålla igång med sin jävla bärbara hela, hela tiden. Han måste sitta och nöta jämte den killen, liksom. <laughs> ja, han är, han är magisk. <laughs> jag förstår inte, liksom. det, är, det är helt bisarrt. Men jag vet att han har ju en grej liksom med att han, han kör ju bara ett spel i taget på... Eh, ett, han har igång ett spel på bärbart och så en, en på konsol. Både liksom. de två han liksom hoppar emellan hela tiden. Och, och byter alltid aldrig spel liksom, på någon av konsolerna eller för att han har klarat att spela såklart, liksom. Ja, nej, men jag försöker bara samma, göra samma sak som sagt. Just nu som sagt är det fullt fokus på binding of Isaac för mig. Och jag försöker mm. hålla, hålla, hålla mig till det tills dess att jag är, är klar. Jag brukar vara sådär som liksom, att jag kör hitta ett spel som jag verkligen gillar som Witcher nu, då, då försöker jag spela klart det innan jag sätter mig med någonting annat. Men nu när jag väl kommer vara klar med det så vet jag att jag kommer att hoppa mellan tre, fyra spel och testa mig fram och se liksom, så här, vilket är det jag känner för mest nu. Liksom, så här, och sen då kommer jag att hitta någonting som jag känner att det här vill jag lägga in min tid på. Eh, så det blir ändå liksom några spel som brukar bli lite testa sig fram på eh, och så blir de Och Sen så blir, känner jag att ja, jag har ändå testat dem och jag tycker inte det, det verkades roligt just då. Frågan om jag kommer tycka det verkar roligt nu, nej det kommer jag inte göra, jag prövar någonting annat istället liksom. mm. Och så har jag en massa bra spel som har blir likandes, liksom. <laughs> men Bara om kallar handen för honom Men vi har nog alla en, en fin backlog kan jag anta eh, Kricke, känner du att du har någon, något spel som har släppts nu? Det, nu har det gått lite mer än ett halvår eh, av 2016 mm. Mm. Har du vet om något spel som har släppts under 2016 som du inte har hunnit med att spela, eller som du oh. som du känner att... Eh... Som jag borde ha spelat? Ja, exakt. Något sånt där. Ja. Alltså, det känns som att jag ligger efter mig jättemycket. Mm. Men om jag kommer på något så här... Alltså Problemet är, jag har väl testat de flesta... Jag har inte spelat Doom, det är ju ett väldigt nyreleaset spel visserligen. Mm. Men jag, jag har väl... Ha, jag har, lite problemet för mig är ju att jag köper ju alla spel. Ja, ja du. Vill alla spel. Och så provar du. jag att spela dem. Jag är i motsatsen liksom. Ja, exakt. Så hinner jag spela... Jag hinner, är det riktigt bra så spelar jag ut det på en gång. Jag menar typ, om ja, med Fallout det släpptes ju i fjol men. Eller ja i höstas. Men med just det här... Är det riktigt bra då kör jag det. Annars är det medelmåttigt eller rent av dåligt då, då, då hoppar jag gärna. Jag studsar emellan spel väldigt mycket vilket är väldigt jobbigt. Ja, det är stor ja, skillnad mellan, mellan vi två Du mm. hinner, köper ju faktiskt Spelen och hinner köra ut en massa testa olika spel så jag ligger, ligger långt efter en, Ett spel till exempel Som jag vet att jag har missat Som jag vill, vill spela Det är Firewatch Det har ju du kört mm. ja, Det är ju ett praktiskt, praktiskt exempel På ett spel som jag faktiskt har jag dåligt samvete Av att jag inte har spelat ut kan du börja på det, eller? Ja, ja, absolut. Och det är jätte... Det är bra. Men jag det, vet... det, det, det är ju ett väldigt kort spel annars. Ja, ja det är det ju. Det är inte långt alls. Men jag vet inte vart, någonstans emellan någon save eller någon load eller någon middag eller något så kom jag väl på att... <laughs> eh, ja, Dark Souls 3 var också kul. <laughs> eller jag vet inte. Så ja. Det är mitt problem. Att jag hoppar för mycket. Och sen är det så här... I... Så ställer jag mig i Steam-katalogen och tittar så här. Ja, just det. Firewatch. Ja. <laughs> Tio timmar, ja men det är ganska bra Eller ja, så Men det jag har jag inte klarat det mm. Så att ja, jag får, jag får bättre mig på det istället får, Jag får också hålla mig rätt spelåtgången mm. <laughs> ja. Andra spel som, som oh, nej, Fortsätt ut, Tobias Nej jag tänker bara säga liksom, Tittar jag titta också på min så här, avklarad lista Under det här året så är den ju inte lång liksom. det, är, det är inte många spel på den listan Firewatch 21 har de i <laughs> Andra spel som jag vet att jag har missat, eller missat, som jag vill ta tag i snart någon gång Det är till och med ett, ett, ett Umeå-utvecklat spel, Unravel. Unravel Mm, just det mm. Jag kör ja. jag min fru igenom för inte för så länge sedan Ja, det verkar vara helt äh, jättemysigt spel, tycker jag äh, När jag tittar på det lite innan sådär äh. Andra spel jag kan ta upp eh, Salt and Sanctuary, verkar vara något här Dark Souls 2D-aktigt spel. Mm, just det. Helt, Jaha. inte riktigt, ja. Jag har eh, XCOM 2 liggande fortfarande som jag borde köra igenom också. Just det, det har inte jag heller hört. Eh... Också ett jättebra spel. Ja, alltså jag har spelat en del på det, men, men det brukar vara, när det är just XCOM så har jag känt liksom att där är jag tvungen att testa en, en omgång först för att se, liksom hitta en spelmekanik som funkar för mig innan jag kan liksom köra det på riktigt. Så mm. att jag har kört en testomgång där det skiter sig kungligt e och så nu behöver jag köra om liksom från start igen. E men nu har det gått så pass lång tid så att nu borde jag kunna göra det igen. Fallout ja. 4, har vi spelat klart spelar spelat klart? det. Ah, det var ju fräget på min Eller kanske så glissar <laughs> Vi pratade om bilspel I början Trackmania Turbo kom in till Playstation 4 jag, och det är ett gammalt eller, Trackmania är ett spel jag spelade En hel del Förut på, på PC Det har väl funnits på PC länge som helst Och det är också ett litet Arkadigt bilspel, man kör ju Lopar och rollar och hoppar och flyger och <laughs> mm. Så det är Jag minns att jag hade jättekul med det spelet När jag spelade på PC för ja, Jag vet inte när det här var, tio år sedan Måste det vara Jag vill minnas att, att Trackmania är ett gammalt Bilspel uh, som de bara har gjort Någon upphottad Version av nu Som heter Trackmania Turbo Nej, det är, Track, Track är det så verkligen Jag ja, eller är det? Jag vet inte. Jag har antagit det. Sen kan jag ha jättefint. Eh, det får vi kolla in det. Eh, ja. så, jag har ju spelat liknande spel på... Eh, Commodore 64. Amiga 500, vad hette det? Som också var som Trackmania. Alltså, någon måste... Kan, kan inte det här? Stuntcar. Ja, <laughs> också stuntcar. Stunt stuntcar var visserligen värdelöst, men... Ja, ja, men ge, ge mig en bild på det. Ja, <laughs> skratt, jag skratt, skratt, Är det det då? Ja, exakt. Och det hade jätteäckligt ljud. Ja, men jo, exakt. tack. Nu. Det har gnegat i huvudet. För jag har länge funderat. Och det var ju riktigt dåligt. Det gick ja, typ det, inte det, att klara heller. Ja, ja det fast det, det, det ingår inte i Trackmania-serien. Nej, nej, det gör det inte. Men det påminner, det absolut nej, nej, huva. Men det kändes som att det var när jag hörde om Trackmania. Från första gången och nu har det blivit väldigt populärt eller ja nu kommer Det kommer nya utgåvor det... Så kommer jag bara på det Att jag har spelat något liknande Jag tror, jag tror, jag tror inte du kan jämföra <laughs> alltså, Nej jag, jag, jag, jag köper det Jag köper det. Ja. Däremot så har jag ju kört väldigt mycket Rocket League Ja just det ja. Mm. Har Det har blivit många timmar också Under året Och det är ju också en uppföljare ju till och vad heter det nu då? Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars. Så det heter jag. <laughs> Som jag inte har kört emot. Så jag hänger koll på det. Uh, uh, men där var ju med i Liga också. Nu blir det inte så mycket kvar av den ligan, tyvärr. Men uh, vi kör lite för många matcher helt enkelt. Det blev för långdraget skulle jag säga. Uh. Uh. Det är ju Rocket League är ju mitt När polare kommer, kommer hit Och vill testa, spela på PS4 två, två spelare Då är Rocket League Ett givet val I mitt spelbibliotek Det, det går alltid hem Ja men det är ju så simpelt På något vis, även om det krävs Ganska mycket för att lära sig tekniker Och liknande, men det är det, det är väldigt lätt att bara sätta sig ner Och köra i alla fall liksom. Ja, och så är det så det, det är ett bra tvåspelars två spel också. Jag har ju andra multiplayer-spel och vad heter det? Ny retro-spel med Tower Fall Ascension tror jag det heter. Ja, det. Mm. Men då måste man ju typ vara minst tre, helst fyra. Och jag har ju bara två kontroller och ja, ja som sagt, det är man bara två så... Så då är det spelet inte, inte något kul alls, tycker jag. Utan då är Rocket League mycket, mycket bättre. Ja, när, när jag har folk över så brukar det bli mer att vi kör Mario Kart eh, eller något liknande liksom till till eh, Wii U helt enkelt. Ja, ja men jag har inget eh, Wii U eller något sånt. Så Nej, då blir det ju värre. Då är det svårt. Fast jag har ju Super Nintendo och Super Mario Kart där. Så det, där kan det, är jag... nästan, det är nästan bättre. <laughs> inte... Men det är fantastiskt, det är mitt favorit, Super Mario Kart, Det till Super Nintendo. Alltså jag testade det för ett tag sedan och insåg att, oj, det har inte riktigt åldras med värdighet eller Det är inte lika illa som Mario Kart 64 visserligen, för det har jag alltid tyckt sig som sirap, men... Nej, alltså åtta är ju fan... Visst är det vi är uppe i nu, va? Så den är fantastisk. Den är riktigt jäkla bra. Det är väldigt spännande att se vad de gör på NX-en, för är lär det kommer ett nytt eh, Mario Kart också såklart. liksom? Mm. Det lär det nog göra. Och Zelda och... Eh, vad tänkte jag säga? Tror du att det kommer ett nytt Metroid? Ja, ja någon det. gång kommer vi att göra det. <laughs> har de råd att inte göra det? det, det är ju, eller ja, det har de ju, men jag sa just det här att... Det, det är ju en anledning att köpa konsolen, känner jag. Zelda och Metroid. Ja Zelda det, tror jag, det ju, det är ju sagt, ja. så det är, där har de ju ett stort drag. Men det är ju som så, det... så enkelt. När släppte de ett Metroid senast? Eh, det var väl Metroid, eller jag beror på om du räknar det här nya som kom nu till Under DSen. No. Ja, det var ju det, men sen släpptes ju Metroid, det här multiplayer-spelet som släpptes nu på 3DSen, eh, tror jag heter det då. Ja, precis. Det kändes uh, inte som att man räknade. Det, det det är ju inte ett Metroid. Nej, men det är väl det. Liksom, att den, ja. Det är ju lite eh, -grej, liksom Annars så var det Metroid tror jag som var yes. Nej Vi ska ta börja runda av, faktiskt. Uh, Tobias, har du några slutord du vill säga innan vi säger tack och hej? Gå in på spelklassiker.se och lyssna på världens bästa podcast Som Oj. är ännu bättre än den här skiten även. Den, den är trevlig <h> Their, <laughs> Alltså är det den, den inställningen ja, vi, Du, inspelningen vart fel Vi tar ju om helt <häls> <sån här>. <häls> <häls> eh, Nej men där kan ni hitta Alla spelklassiker-musik-kassiten Det finns ju ett där, det är ju med också för inte så länge sedan Ja, exakt eh, vet, Vad hade vi för tema då? Eh, vår um, uppväxt, eller vad säger ja, sånt? Spel från förr, eller spel i vår, ja men typ, spel i vår ja, barndom eller nåt sånt. Just det. Eh, för vi försöker ju ha till teman varje Marie och Becker, liksom, så att det är lite roligt att, att, att försöka hitta låtar till det. Eh, sen finns det även också på, jag har en kamrat som heter Ol eh, Skägget, jag ska inte säga att det annat. <laughs> kallas för skägget för. Vi har en Youtube-kanal också som heter Speltoristerna, som man gärna får in också. Mm, vad hette den sa du? Spelturisterna. Spelturisterna, okej. Okay. Jo. Det visste att, jag inte om. Mm. Nej, den har, den har gått lite upp och ner liksom så här, men vi har väl kanske en, vad tror jag, en 30 video, 25-30 videos ute nu och sånt där. All right. Uh, så att där, och, och vi ska väl komma igång lite med streaming och uh, försöka släppa lite fler videos i bättre takt än vad vi gör nu, men. Men det finns en del roligt att se. Yes. Krikke, har du något du vill säga? Uh, nej, jag är som ganska nöjd. Uh, jag återkommer med någon sorts Monster Hunter Generation sen uh, jag läst något på Pokémon om ett halvår. <laughs> är en satsa fråga, Vil vilket lag tillhör du i Pokémon? Uh, Valor, det röda laget. Röda. Okay. Ja. Check. Jag hoppas det är okej. Okay. <laughs> uh, uh, jag, jag har inte kommit upp i så mycket level så jag kan välja ännu. Nej, okay. Okay. Uh, nej men fem så får du välja förut. Uh, mm. det, det går så. till att välja att inte välja. Jag såg det var någon som hade postat på Reddit. Han var level 20-teamer ännu. Det tycker jag var coolt. Det hade jag gärna velat om jag visste att det inte gick. Eller det gick att hoppa över så att säga. Det var lite coolare. Han var mer exklusiv. Ja. Oh, så man, man är liksom så här lone wolf, liksom. Exakt. Ja, jag gillar, jag gillar tanken. Mm? Nej. <laughs> <laughs> ja, nej, det, jag kan flicka in med att ja, när vi gästade hos, hos er spelklassiker så valde jag ju en låt Till ett bilspel som jag Spelade mycket som liten som heter Fatal Fumes Eller Fatal Fums Ja, Fatal Fumes Och då pratade jag om att, att Jag minns ju att jag hade fått något diplom Att jag var sjätte bäst i världen innan Ja just det tävling. Och nu här i, idag Just innan, innan vi började spela in här faktiskt Så Kom föräldrarna förbi Och dumpade massa kartonger Som har varit hemma Eller ja i, i, i vår stuga samlat, samlat damm och så då sa de bara, här är dina kartonger, alla dina kartonger, dina gamla grejer, du får ta reda på det här och ja, göra vad du vill med det, Det ska inte stå skrota i, i, i vårat hus. Så, okay. man, man, blir, man blir så glad över sånt man blir så här man känner åh vad roligt, jag får massa gamla prylar som jag inte vet vad jag ska göra ja men jag hittade faktiskt mitt diplom här, så jag ska Nej. ta en, oh. en bild på det och, och visa det no någonstans. <laughs> och sen vill jag se det inramat sen också, upphängt på väggen när man kommer förbi. <laughs> det det är roliga är att det var att nu när jag hittade Nej. det. så. <laughs> det är bara att hänga upp. Det, det spikar i väggen så är det klart. Ja. Oh. ja, det är tveksam till det. Ja, med tanke på mitt antal upphängna saker just nu i hemmet så blir det ju... Du kan göra, du vet, gamla eller gamla människor generaliserar kopiöst mycket men de hade ju ofta kungen och Silvia på toaletten. Man kan ju hänga upp ditt eh, fina diplom på toaletten Det ska jag göra. Där har ja. vi det. Det tycker jag. Ja, Nej, ja, med de slutorden så får jag tacka för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. gg GG! GG!